ka pas nga shikua si tanë që kanë preferuar të nga kontaktojnë për mes mesajëve, për mes SMS-eve që i kanë rrgua në numërin tanë të telefonit. Dhe në pamunësi që gjithmonë të i përgjigjemi të gjitha atyre SMS-eve që nga kanë ardhë, jenë grumbulluar me dërde një numër i madhë pyytjesh që kanë ardhë ekskluzivisht, do të tëtë, të për emisionin që ka thot feja.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 Po arrin që elhamdulillah, njeriu vetë dison për fen Allahu tazxhal, ë to largon brengat, telashat, mospajtimet nga tresat e caktuara dhe po arrin që me falërimin e Allahut mandua njerë të uzo në rrugën e drejtë. Faktë që, që të gjithë familja e burrit janë kundër tij, janë këdreti, to që shoqë të bësh sabër. Gjasë Allahu thotë kadhali ke kuntum min qabl famanna Allahu aleikum. Kjo keni thënë edhe ju më herët, por Allah ju ka bëgatuar.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 që në e mërë të ndë një humori apo loja të shpalët e pavleshme kurora mendiken. Nga se i dërguari, sallallahu a.sallam, si kurse transmiton e budawudin e sunenin e ti, ka thënë, thalathun, gjenduhun në gjed, u hazlihun në gjed, ka thënë pegamberi, sallallahu a.sallam, tri gjera, dhe të tëtë, është e njëtë, si kur bëhet për një manë, si kur bëhet për mahi, ajo është për një manë, ajo ësht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 për thua se keni qenë të uzuar, një musliman, keni qenë gata që falë namaz, atërsi është të mund është më që njerëzit me këtë kuptim, me këtë uzim, të keni lidhje jo legjitim me zvete. Nuk lehjot me lehet me një mashkull të huaj, për dirësë nuk është ifijuar rëjot, ma dje edhe ja këdhë ndorën që është edhe kjo e një ndales, për da i duhet të finimisht të pendoni p duhet të te të nëtoni që t'i rivendos një raport me zvete, por kësë radhe në mënyrë legjitime. Por kësë radhe në mënyrë legjitime. Do të tëtë që aj të shprej interesimin për ty dhe ti t'a konfirmash interesimin tëndë për te dhe aj të vijë me dëshmitar të këbaba e tëtë apo të kujdestarë e tëtë dhe të kërkan dorën tënde. Dhe kur kujdestarë e tëtë në pajtim me ty e apërvojnë kërkesë në ti, ti e fejuar ati, dhe pas kësaj e këndë luar pas taj të besedoni, të qëndroni, të vetmoni, e kështë më radhë. Në qëfës e kjo nuk ndodhë, në qëfës e kjo nuk ndodhë, atërë kërkesët që të vinë ty, nuk duhet ti refuzash përshka këtë një kaluarë, por shiko në atë që të kërkan. Ka mështë i të kërkan dikush, maj dëvashëm se i pare që ka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 por edhe të pengon për të apërzidhë partnerë nërshëm. Nështë të ka shumë shansat mira që të vinë, ti refuzon në amërtë një lidhjë me të kaluarën. Dhe a i ndodhë që bënë zgjidhje, fejot, qëfar do bështi? Ato shansë nuk i këthen mu. Andaj, atë djallë që ke posë lidhjë me te, konsiderojë të haruar lidhjë me te. Në qovë se, dëshirani, eksistën mundësia sikursia për meda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 Hamdulillah, kjo është hajri madhë, hamdulillah. Po nuk po di mi falë sunetet, unë për falë si kur farzën, a bëndë me dërgoni më qëtë, në regullë është sunetet falën si kur se farzët. Përvec se nuk ka sunet 3 reqatës si kur se akëshami, por sunetet gjënë ka nga 4 reqatës e nga 2. Në e preferuar është që sunetet që nga 4 reqatën mi falë 2 nga 2. I falë 2 reqatës, jemë selamë, ngritesh, merte këbirë, vëzdojme dhujtira dhe përfundon. Apo? Apo i falë 4 të në gjitura, do të të të të të qësë nuk dinë mu falë në rrusha, së prish punë, por e përmenda atë që është me e preferuar. Andaj në qësë dinë me falë farëzin, surell të ki edhe ma let me i falë. Në thotë, komë dhimbje, stres, depresion, mërzi, piklim, të gjitha, këtu mi e shfaqë për njerë. I lutë më qëndish ka, po nuk mundem u shfaqe ato për njëra. Ti koni një se bebpçi ka shkaktuar ato, ka ndodhur diçka. Ka ndodhur diçka. Andaj unë të këshilloj që të e bash me veten sikur që se ka dhe në origjinën e mhershme. Sa më ti për të lezhën buruin e muslimanit, të për mërëj Allahun e mbanduar, të falësh namaz, mos miron namazin, të qëndrosh sa më gjatë me abdest, ti këndosh lutjet e gjumit para se të marrë me flet apo mësë rre në vetëmi, nga se vetëmi e është tënë depresionin, mësë rre i mbyllur në vetë në vetë, por shëqëra me njerëz, vëllaj, shëqëri me njerëz, lërgan mërzin, piklimin, nga se një rre i mbyllur në vetë-vetë në ti, edhe më te për e sëllman, shëjtani malkuar, Allah në arruajt. A në prome këto, me lene allot, inshallah, lërgon. Nëse kate që kanë në një prekje, e atësaktuar e, shetanit, atëre, e nuk prish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 Uh, thot, uh, dhe se nuk ka mundësi me falë namazën e këndisë dhe në kone a këshame, cilë namazë do të falë mëse pare? Vëllaj, kënë nuk i mundësi, nuk edhiju nuk i mundësi, do të me insistu gjithë se si me falë namazën, gjithë se si me falë namazën, nga se namazën e oblikim në kone vetë, por të kanë do të me ikë namazën, të ka ikë namazën e i këndisë, për ndohë të kalahë gjallë e valë. Dhe, pastaj fillaje, e në mazë një këndisë fillim është me fali. Mësë pare fali këndinë, pas taj e këshomë nga se renditja në këtë rrasë është, është e kërkuar. E... Nona jemë gjithë mund në nemë, kurse se nuk këmoj me e nërgu. Vëlla kjo është problemë, du të se... e... a... no, me nërgu në nëse a je kënoqës që kjo nëme e goditë fëmintën? Jo, vëlla për... Po... Atërë e kujdesë, pra. kujdesë, nga se...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 Sa nëmë me thonë për shakë, ani, aja, pa përvjen me thonë në diqka. Ani, thuj, Allahu të zoftë, Allahu Allah të dashtë menë, Allahu të trukët për të keqët. Ani, që shto thuj? Ti thuj, bërtit i me diqka, shfrijo. Më shprej që i bujnë dë bi, po jo me nëma. Duhet më mësu, duhet më mësu me lërgukët. Ju këshillane e vartjimishtë, porositne. Mësullan një kurse këshilluari, nëse porositu, inshallah, inshallah, duhet të lër Nëse duha të agjërej, vënda të rekshtë për shambull një dit në gjithë dhe javë. Në cilën dit është e përrua të agjërej. Mohamedi Sausam Gjatjavës ka përferuar agjërim një ditë së hanë edhe ditë së ajnëta. Andaj në qëfë se një dit dhe me agjërin një aftë, zhjithë dhe asë të hanë, asë të ajten, cilë ashtë ma e përstashme për të javë. Të. A kam gjuna nëse nuk falem përshka këse jam me dhimet më dha të kjidhime të qafës nuk u shmëran sejde, nuk prishpun, <coughs> falu ullur, dhe përkullë për aqë sa ke mundësi, për aqë sa të toleran gjenjesh në cora. Aty ku nuk mund është të krysësh ma tëjpër, të përkullësh ma tëjpër, ma së përkullë ngritur. Por në amazë, mësele, gjuna e ki qipële në amazën. E ki gjuna përshkak se ka zidhje, ka mnyra së si falet në amazën, edhe në këto r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 që sredne dregës i dregovari sallallahu alaihi ve rasul nuk e ka lanë. Për zot i Kindis nuk ka transmetuar të gjithmonë ka fol Muhamedi sallallahu alaihi ve sallam. Tha i fol pesë vaktet por nuk jam mbulur. A prish tabdisin se dal pashami jashtë shtëpisë? Jo, abdis nuk prishet, por mëkatet mbetet. Për çdo ditë që dikush të shtetë zbuluar, diës se i dukë e ngarkuar vetëm mëkat. Elhamula që po falesh, mos elena mozin mos lea, shëjtanimet, ma shruve me thonë që ti sijem lume, ti gjuna, pa po pa me sijem lume, ba dihava pa falqë, nuk ka ba dihava. Jo, ti, spaku, je përballë dy obligimeve, namazit edhe shamis. A ma mire me dalë të Allah e ngarkuar me dy gjunahe, pa namazit, pa shami, a me një gjuna vësh, pa shami, ndërsa namazit e këry. Edhe plus kësaj, namazit, me lene allatë mënuar, ka shpres, që në qëfë se falë, si duhet namazin, namazët larganë nga kjo mëkat i zbulimit dhe të shpije në mbules. Andaj, rivit i gati, më në më mbulu, me ndo se mbulesen, e kna që Allah në gjële gjelalu. Gëzoj e zotë në gjithësis, me këtë pendim, nuk e, nuk e mbuluar. Për dushë e abdesin, nuk prishët, në që të delë pashamin nga shtëpija. Doaja pas dhiket të mëngjesit, dhe ak shumë, a fillon me bismina, apo pa bismina, qësh doaja, s'ka doa Dhekri mëngjesit dihet çka po, mas mas dik më dit nuk bë dot ashtu. Skonevoj. Dhekri mëngjesit dihet çka është. Te bura mos timon, e, e thua kët, kët, kët dhe merr fjalë. Pasti nuk bën, do i duat caktuar sikur se ke pyet. Ë, uh, a prish tap biznesi i elimë? Jo, nuk prishet. Por të më dise, grimi pengon ë uh, në abdes, nëse keni më orabdes atë duhet me largu uh, atë që e pengon departimin e ujit deri tek lkura për në një qësë e ke marë abdes dhe je lyër pastaj, për shka të Musaferin është të pej që ke gra, apo në një vend ku ka gra, ku bën me dole lyme, nuk prish pun, abdes, nuk prish të pun. A pranot në amad nësë në rekatë në fund të të shethemi, vetëm të jatë në së levadet, pas të japëm selam. Pa, pra, pa, thënë lutjen kuranore, sepse pas në video kënë rekatë në, rekat në fund të vetëm të jatë në së levadet, dhe japëm selam, të e, se pas rëvotëve ka thën kërkoni mbrojtje tek Allahu nga këto katër gjëra. Ne ka caktuar çka më kërkuhmbrojtje. Andaj shumë garantorë kanë konsuruar se kjo është një lloj, një lloj rekomandimi, mos them obligimi, që besojtë të thotë këtë dua. Nuk është mirë me qëllim milion dot, nuk është mirë me qëllim. Qase është më kundërshtim sunet në në me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por nëse ke harruar me thon dot, nuk duhet për kët harresme përfit namazin. Andaj bëjmë dalim Më qellim mos i lë. Mos i lë më qellim. Por ke harru atë përkëtarës nuk kanë u më përfit namozën. Ëh jam 35 vjeçare. Që katër muaj ka filluar të falem, po më thonë se të spit jam mbi dat, un nuk di çka të bëj. Te spit pesë vjeç kemi thënë ruzat që me të me to ëh përmend Allahu Azza wa Jalla, më thonë subhanallahu alhamdulillahi akbar.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 Nuk po them se është bidat në këtë rast, mirë po, po dyshom se më mirë është më e përdorme me, me gishta. Për dyshë, përdorimi i të spive nuk është drejtim kështoll sikur sa ta ka qortuar, ande nuk është mirë kët punë e kuptu kaq serioz, por mundohu me praktikua që e ka preferuar dhe e ka përdor Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Masihet si e fal namazën të hejudët. Edhe çfarë namaz më fal? Namaz në vitr mbyll me të, me, te, me tek Të e gjudin, qose, ki, përsem, te gjudit nëse ekiperse te çiftin përfundoi me tek, nëse ke fal vitrin atëre nuk ka namaz pas vitit dhe me kaq ti e përfundon namazin e natës. Është ku ndruar këtu ishin disa prepytje që na kanë ardhur me SMS dhe kjo është koha që pa muzikë ti ia ja kushtojmë këtyre SMS-ave në pjesën e parë të këtij emisioni. Ktu ne bëmë një shkputje të shkurtër për të rikthyer pastaj me imazhimin e telefonatëve nga ana juaj, andaj na dëgjni zëti shpejt.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 Por, në? Kytja asuar është livje me përgojimin. A. Në kohën ku në konë qenë e u zume, i konë përgoju dësë njerës, e në mesin e kynë e dhe tre familjës Buritem dhe Vjehrin. E ta si jam shumë përndu. E dhe nuk po di që shmoja në njërë të butë me kërku halal përgjime të mos në më i dhënu. E dhe mos në më i të më i të më i të më i një. Po, tjetër pythje? E dhe, e shtypja si tjetër është se, në do vendë ku shkojnë që të, të asërmi tonë, është e pa mundur pa marë pjesë përgojimin njështën e visedave. E dhe pa vajtështë se jo samë që nuk kanë pjesë me përgojim kërkane, dhe zdoherë e të një të vejtjen prapë njëtë persona kanë me përgojim. Qysh me reagu në të situata që mësme, qenë pjesë me përgojimit A mështë në shku fare, apo e tyshë, se prapë prap se prapë dhe përgojojnë. E qartë. Edhe e dhe në mesin e ty në edhe nana jenë. E tash ku i thamë nana së është hara në përgojojnë, pa jo t'jakë nuk është përgojnë, më në shpansë po t'lasë. Po e qartë. Prapë nuk e pranë, në osë t'jakëm që arru shumë herë, nuk e kuptanë. Po, të tërë përgjëtja? Po, edhe dishtë përgjëtje në pë Në për njeri ju e fut ështim uh, Haran, varku në vetë ka fut zjarë, dhe ja sot për mishit e priu hëtë në Haran, dhe më thonë, o më djerit djenë të hnenit. E ta që me që më tonës të shfatë shumë që, që ka të telja e bankës tebë, që ështimit të dretë me tonë brana përmbana dhe që mëtë kërë përbunë. <të> ta që të, të afërmi tonë, shumë mita për i dretë në ështimit në këtë bankë. Atë çu çu shumë me, me të nduaj të bëj këtë për shkollë, më thonë nga hangeri fare, a në hangera me u Tregutë nuk gudojnë nga hanget për shkak të jashtit, a koti shumë reagon për situata. Po kjo se zot beson të bësh shkolën pas ato lekë të gjendje. Ë çortë, çortë, inshallah do të çopim përgjigje inshallah. A mundem ana nitë të të, të asht shavan? Ordan. E kam nevojë dëvogël të jete djell edhe përbohet me vajtë shumë shpes edhe në fjetë ko patë problem. A mundë dhe më përshembol në shishe me ujnë me këndu Kur'an edhe me avonë në të jësë me apastro sytë. E qartë. E dhe se po, da mundesh me laskebull njërën se sytë dhe të me këndu Kur'an. E qartë, e qartë, e qartë. Këllim djë, të hozë allo i shpërbëlej. Këllim djë, e qartë, e qartë. Uh, Pythja parë që e ke bër ka lidhje me pytin e dytë dhe kanë të bëmi një problem që është një dukuri negative në shqoqëri që kemi folë për te, dhe me dërëtit ka marë për masa, masa shqecuse në shqoqëri për gojimi. Fatke cish njerëzit kur i këshilanë, thonë për nuk thash kurgja, po jo të the diqka, për e kanë të përsim nuk thash, nuk shpifa për te, jo shpifja nëse janë gjedë diqka ti ke shpif,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 Andaj duhet që ta me vërtetë ta ta, ta mbillim në mesën ton, të edukojmë gjithnotarshmën në edukatën e kërkim faljes. Gjithlni gabojmë. Andaj përdisa gjithkë mund të më gabu, të gjithë duhet jemi të gatshëm të kërkojm falje. Dhe të gjithë duhet jemi të gatshëm që të falim. Ka si kjo është shoqëria në fillim. Por kamnis kjo çuptuohet. E ku ke pergoju për mua? E hajtë katom çka të thon, atje pas gëdon këtë nis buhet po kjo çështje histori, problem bot. A të në qofë se edin se bohët problem, dhe ka mundë si mendiku në raporte negativisht, atër djetarë të kam bu një zgjidhje. <coughs> Gaze ti, kërë e ke përguju ardikant, i ke i, i në hak, e të arsime e shperlovet nga kjo hak, për mende me të mirë ku ke përguju për te. Dhe të në qofë se dhe i di e ke përguju për te, dhe edin para cilave granë, cilin me dhe së ke përguju, falë mirë për te. Ma edhe thujë, Po ta thonj çështën e rra, po gabim me ksa post, se çështo puna, mirë ka. Vjera, është grua e mirë. Respekton, ka lënë shumë mirë. Vjeri, nona, baba, kurdo qoftë. Përmendem me të mirë atje ku e ke përmendju me të mirë, inshallah kjo është pagim aftot. Ndërson tubi me kujtë që bë për gojut, sikurse e ke vepruar, këshillaj. Se kjo është për gojë. Muhamedi sa kësoi ka thon për gojë, me përmendat çka e ka. Dhe kjo është sikurse më hongër mishin për se vdekuri.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 eh uh, për uh, ha ditën që do të thotë e përmenda uh, nuk ka të bëjë kë ka ditë me me me problemet që përmenda njerëzit që blen me kartelë nuk do të thotë që detyrimisht sa e blen me kartelë haram ka bëu komunsi ka ka hyn ka mot por komunsi ka hyn ka mot kjo është e para e dyta te ki halal me ngaturcim qyse ai ka blen me kartelë ai e kocinojin por ti kush kon tek ti nuk e ki nuk nuk është nuk është domthon fataras nuk është e arsyeshme me i pyet a ke bler me kartel apo pa kartel çfarë marketi ke bler të تسlim me mish, shajhi ke bler gjitha këtu janë probleme pastaj nuk nuk nuk nuk nuk, nuk funksionon jeta kështu branzi është që ne me qëllim mos të marrim haram ne me vedi mos punojmë me haram kjo më rëndsi dha dhiti që ka thonë pejgamberi sa sallam çdo trup që ushqehet me haram zjarri është ai që ka më prik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 ka vlerë me këndu, mi aftën fatje dhe felek edhe në nasë, nëse do të të dëshërë mund të bëhet edhe atur kursia, dhe pas taj jap me pi atuj, inshallah dhe kjo është një loj këndimi i kuran përtaj që mund të qëtësën, inshallah fëmion dhe t'i bëndë do bionë. Allah edhe në masë mirë. Kemi telefonat të të njënë kodrojmë. Urna. Salamu alaikum. Aleykum, salamu, rahmatulloh. Po që si një rëmë të shërë të bëhet urna Ficia pore e janë oshtë se këto janë ata që janë e gjithë të komodate. Po. Ficia gjithasë nëse ka bërtë dikush. A janë bërë kuptojë ja funna asfalom. Urna dënherse s'ndëgjova. Ë çfarë kit në botë? Këllam barë në vejt, në punë e shënë barë, në kopë e zënë, në asë farëm. Mëllaj, unës nuk jom, është përvjen zonë i dhisi me pengjesan, nuk jom duke në gjumë mirë pytin, në përëmë, nëse bomesh pak ma ka dole, me thonë, edhe, ma, edhe njerën falë. Qështë është qështë qështë këllë përëzikoshtë. E po? Mi morër, zhon ta punë do të shkane tani është receptie e kompenzë masara po është qartë tash e kuptova qartë është qartë po edhe ti ke thënë që shkurtë apo ai urna orna pandoje veç ka dalë muslimanë vërgjëu si lësti me... një mosyre as harana do shifë ta bëjë as haran muslimanë me injakuna i gjëu si do A minë gjyros flakë, po e qartë, e qartë, e qartë, e qartë. Shëllohan është ka me zhërë të shkët djetë. A minë dhe ty, a minë dhe ty. Uh, Shëtani është pe i gjinëve. Allahu Gjalloha thotë, ka në minë e lë gjinë. Thotë, thot, kër Allahu fletë për uh, sejtën që ka urnuar të i bëjnë me lajket, përmendë Allahu i mënuar se të gjitha me lajket i ka më për sejtën, paroj ibliset kanë energjinë, ai ka çepë gjendve. Shejtani s'ka qen me lekë, por ka qen gjenet. ë nëse dikush të ka borx 1000 euro. S'kam aty para. Po thotë për shembull, apo më ti kthyën 1000 të punës. Për shembull, de ti dakorduosh se këto 1000 bojëni mi euro, apo nuk prish punën atë. Nuk prish kur më ta kthyën e kundërtat të çkave të për shembull, nuk kam aty para, po të hap kirrën. S'prish fun.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 Kemi një tërfan të jetër të njënë kvadrojmë? Urna? Urna? Salam alikum, rrhamet oma, alikum, salam, wa rahmatullahi, barakatuh. Dë piti e hoqit e ua. Po, urna, ua. A lejohet me glydi? Po. Edhe piti që a dytë, shka është tarikati? Tarikati? Po. Po, a qa? Otonë një pjesë të dugagjinit, pjesë të dugagjinit, që e thurna, po. Shërjatën e din, e të handullat që jemi për t Po, po, po, besa tyve janë, dhe më thonë, Sheiha, Taikat, po, dhe më thonë po, atë e forduhen fjalën Taikat. Po, e qartë. A të mënësi pak me shau. E qartë, e qartë. E valli ju, haqë. Insha. Inshallah, dhjavim përgjigje. Uh, se so përket me vludit, shumë herë kime dhëmë përgjigje përket dhe kime dhëmë se njëve përmi të tjilë nuk është bërë në kone Muhammedet sallallahu aleyhi vësallam. Në ne ime të obliguar me pasu Muhammedin sallallahu a Me me si, si, pas ka e... pas mundsi me kënuar me vlut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ku ne ti ka pas mundsi pse e ka dal ka pas mundsi po s'ka kënuar prandaj do të thotë e formë poezjia thurë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me lavdë pejgamberit e huar është qase kanë lavdë dhe kënuar pejgamberit alaihi sallam por të përdoret kjo në kocaktuar në vend caktuar apo në caktuar kjo është ajo që e bën këtë punë problematike kjo është ajo që e bën këtë punë problematike prandaj do të thotë Shumica drehmuse dietore do të kan preferuar që mos të përdoren këtë form, sikur se bëhet tek na me vlujë. Ase përikat tarikatet, në kat tarikat, në koh tarikat e dhjet, një tarikat, tarika mustahkim, rruga e kës së Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe të tarikat që ka shpik pastaj, tarikati filan, tarikati filan, filan shehu, filan xhi, gjithë ata janë bestytni dhe janë risi bidate që duhet muslimanit me ulargupitynë.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 që nuk janë në përpuhëthje me mësimet e Koranit dhe mësimet e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Ka shumë që kam u thonë për ta, por më nejë se, inshallah kjetë më jaftonë si përgjigje e shkurt në këtë pyte që e bërë. Allahu edhe në mas mire. Kemi një telefonat të të të njënë këndrojmë. Sërra, aleikum, po zhendëru. Aleikum, salam, wa rahmatullahu. Dhe shkallat e të bërë dhe rritje në se këllë nëzhi. Ur nëvlam aty vet po rast të kombos rast në disa hadithe me lexuaj që Muhamedi sallallau alejhi ve selle nuk ka pranu sado, do të thonë ka pranu diçka vetëm se doan se vërot jo sado. E apo s'e ndanë mbëti në sekonsi? Po. Edhe pyetë të kom rastisë të 10-të kur kam shkuar me kam çeluar me fal mas me xhomasë dhe kam shkuar në xhami. Po. To m'kan treguat ato afërmit që ko pak domethënë nuk është tekfimi me bashkë aq dhe e pashme po smartphone, kështu me telefon, me telefon e drejtë, çka po ne me tetefone kish pak nuk kish bash saktë çfarë duhet. Po. Do të thonë ndalimi është pasorë 30, domanova se duhet ka ora 12 për marrë me orë, është te ora 19, a të dy kod. Po, është qartë, është qartë. E kërkohet në një xhivë edhe nëse gjë. Është qartë, është qartë. Ëh, uh, sopërkat uh, asoj që pyetës se Muhamedi nuk ka pronë të garse vërtet. Kjo ka qenë specifike për te. Nga të zakonin së dhe ka, është një malë që një pastran, tipis, pe, e, pre, ndër një lë e pastranë, pastunit i për nështë të fitimi jo të mirë, gabim, në një mashtrimi caktuar, me së dhe ka pastruat. Por flasë, për të që ka është, e, një e madhe, se njëri mund me vje dhe pastrë me në së dhe ka, dhe mu pastru, kjo së pastruat. Por, por flasë, ka mundë që një lë habid, një konë ka, ka bonë i gabim caktuar, së d e pastru njërin, nëse Mohamedi s.a.s. Allah ja ka ndalu me i mar pastrimet e njerëzve. Hedije dhurat, po, mi adhuru për të adhuru këtë po, për të adhuru i këtë po, dhurat për të ajepi po, a ma sadaka limosh e ka pas në luar e marë Mohamedi s.a.s. Në edhije dheli me sadakasë dhe hedijes, duratos. Nga se në sadaka për për pjesë edhe zëqati, në Mohamedi s.a.s. e përse ka që një varëfër, por e ka pas në luar të amërë zëqatërë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 Nuk duhet këtu buqasti madhe. Gjamia që ndërtu tek ne kanë pasku det, veçanërisht gjamia të vjetra që kanë qenë. Shëmica kanë pasku det përpara. Është vërtet që ato kanë pas mjete të sofistikuara me jet, po shumë janë kujdes me që në kible. Ani nuk duhet miaqir vetë këtë derë të vezveseve që do të thotë ëh, uh, kanë kible, së në kible ose kible këtu rreth. Ose ata të tjerë këtu ku e dinë që nuk ka kible. Pastaj, për këtë nuk bëhet fjalë për ndëmijë që në vendin ton.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 e që nuk kemi nevoj për to të, të la është dhe për to probleme, Allah dhe në mësë mire. Uh, salamu ki... alikum, hoqë. Po, alikum, salamu, ratullam. Allah i rujti, komë tryp yutje. Urna, Allah. Tryp yutje, por është qëto? Do më thonë, është një shqesim, rëtni hoqës, uh, i qenë rësot zimi, i cili për një takim t'juaj që kebo po me një këtok, Salman al-Aude, sot hmm. që ju, do më thonë, keni dojtë prej me në hegjit se jeni të këpër komitit të më thonit të paspionit e të oraj, dhe na jena munduar, do më thonë, të qenojmë, se që e ka u konë mas stoku që na kena mundit me bom, me sënue, mirë po atër të të nime që na i kena bo, na i pëshqishin ujsh. Po, po, qartë, të të tërë? Do më thonë, nuk dhita është të luta që të pak më të gjerue, se do më thonë, është të dhe është qëtëtuse, se është njënit për Pytja ty të është unë Facebook-ut, përshka mund nësën shkullën e mes, përshka mund nësën shkullën e filore, kena posë do shokë, mirë po ata, nëmonë në kemë kontakt me tërë, mirë po a kena janë atë në Facebook-utë, në saljumë të na. E, po nani pëshia ta, do më thonë nësë pofona i keqë koptim e ta, për këtë arsye do më thonë edhe të se, po qesin do fote o pak të zhveshura ose, kështë unë. Po e q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 ka euh, atërimi raporteve. Na duhet që me gjetë mënyra më të mira të mundsh për të komunikuar me njerëz, mu lidh me ta, mu pajtu me ta. E, gabimet, dështimet éventuale duhet që me urtësi dhe maturitet u mësojmë se kjo nuk është spaku respektohet tim. Un nuk po them ty që ti uh, tash ke deviju kershit, që ti bën këto probleme jote. Kjo është mes te mes Allah xh Leura. Po spaku atë respektoj mendimin tim. Prandaj me që këtë frym Melena Allah t'manduar larguo larguo shoh probleme inshallah. Kemë telefon tin kuadrojm. Alo, më mëro ma. Mëro ma. Urim me pamësonin. Faleminderit. Po. Çfarë tripi je? Porna. Po, Artam në në dinjënin, nëse sikur dikush ka donë diell, sikur don ti vajt aty. Po, po. Si ti jeni ta nëse ka një person të hire, zba. Po? A, a bërënë, dhe më thonë, akry e pun edhe nëse nuk shkan të nehojtë, po. me të nukurën, akry e pun me rëknua vetë, me kurën edhe me rëshun internet, kështo që ashtë, dhe më thonë, po. e dhe dhe dhe dhe. Po, po, qëtër? Dhe, përënë, nëse njona, e nëmë, mjë ne vetë, qëka duhet për më të mirën, e ma, qëka duhet me thonë, dhe dikush poshët me pas një nasë se më në ngishtë e me prejkë, kur të anem që të minë nuk i bjënë. Po. Zotë ju shpërbjës dhe natën e mirë. Natën e mirë, natën e mirë. Uh, Filëmështë duhet të adhim se përsa këtimi i gjinisë fëmijut është është e drejta lau të madnuar. Të gjitha përpjekte që janë bërnë këtë drejtën,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 në çoftë gruaja ka probleme që të mbetesh sa zonë ka nevojë për përshërem ka nevojë për trajtim mjekësor lejohet këmo bë. Ose bëhet çfarë për vendim artificial për shembull me ujin e burrit të saj jo me të huj. Edhe këtu është gjëra që sheria ti ka parapadhë i ka, parapa ka lejuar. Por të bëhen mëyra caktuara që përmes tyre të, të përcaktohet gjenia e fëmijës kjo është e pamundshme. Andaj bashëdhënë te Allahu lehuala dëlut Allahun azogjël për fëmijët harit, e dobishëm. Qase vallai sa so njerëz kanë djem, po si u kanë po harit. E sa so tjer kan çika e urojnë e atë lumtur se Allah xhelloj ka fal çika, thotë. Po nuk diet kush harit, nuk diet kush do bia. Lut Allahun për اولاد shnosh edhe të harit. Qase vallai mund të jap djalë po i smut. Mund të jap djalë po rebel, mund të jap djalë që të rre në esër. Çka duhet, duhet, duhet të djon? E nuk duhet. Ne duhet të lirojmë nga nga nga, nga kërës, a ka djalë, ka çik. Kur Garkis shoqërore që që duhet të lirohemi për soi duhet t'imi të kënaqur me fëmi, alhamdulillah. Aishë radhiyallahu ta'ala anha, gruaja e pe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur ka lindur një grua dhe ka lämëruar se lindi filoneja, s'ka pyet fare a është djala apo qika as kësht, ka thon "A Kjo është nesh?" Kërt pyetja e parë. "A është mish nesh, a është nona shnosh, a ka shtutu nona, a shmi Kjo më është miamir, kë më rëndësish." Për sa pun ti do të largoj mbi ty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 që i ka për mend do na e ka mbyllu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam lutjet që janë kundër mbyzyshje, lutjet që janë për mëruajt fmijën, me edukuat duke qoftë mirë, gjitha këto janë të kërkuara. Ndërsa të tjera unoza, çunoza me thymë, bohaj maliat, gjitha këto janë besëtinë që duhet më largu, duhet më largu prej ty na. ë kemi telefonat e inkuadrojm. Selamun aleykum. Aleikum selam ورحمه الله. Oda efendia komni për për nam laminë. Po. Më na pregu me azetin Mevlania shkak apo. Po. Po. Ëh po. përcel me Mevlani ekip për çelëm ofton. Se po po azetin Mevlanin. Po, po. Pa gjë shtunat koha jo. Po, është çort, është çort, është çort. Inshallah do të më japë mësi apo diçje inshallah. Ha? <coughs> inshallah. Ëh Mevlana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 Ka njerë që din për me vlanën, e din përat detale, lajme, që ndështë a shumit sa pëjtyn e vallajen shpifon, a s'kan lidhe me njerës të. Ndërso nuk i din dy rast nga na me a e të Muhammedi s.a.s. Konë du të nga me doshë ma shumë? A me vlanët e caktuara Muhammedi s.a.s. Për konë du të me dit nga ma tëjpër? Ta in të interesojnë për Muhammedi s.a.s. Plezujnë për të nga me afton Muhammedi s.a.s. Të tjere të gj Të tjere të gjithë endjekë në rrugun e ti. Në të të me ndjekë Muhametin, sallallahu a lësallem. Me njofë tjetë në ti, në varë, kur të bimë. Nuk këna mu pëjtë për, mevlonen, asper asper filonen, për me vlonën. Asë për fishtekën, asë për filonën. Këna mu pëjtë për Muhametin, sallallahu a lësallem. Allahu kam e i dërgu me lektë në varë më në pëjtë, ku është ërzotë të? Këna ke adhëruti, për këna ke jetu, të da ka q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 Shumë njerëz e pronë Mevlana nuk dinë kush e mëvlana. Kushu ky? Apo Çelimi Filoni Afisteku. Mevlana është titull. Siqë themon hoğa, ka dhënë pak për hoğa, po për Çelimin. Edh pas atij kurrat pa për, për kët dikurse Mevlana, Xhelaludin Rumi. Dikush Mevlana, Abdul Kadir Xhelani, dikush Mevlana. Kush jam këta? Abdul Kadir Xhelani ka çënjerin, deri i madh, dietar i madh, ka çënjerin, adhuroj si Allah te sugjel. Edhepse për te ka shpik shumë gjera që si ka thonë, si ka bo. Aji ka pësu njerëzë me konde rrugën e Muhammedi sallallahu a nësallam. Përsa rrugën e këta, s'ki që me thonë shumë për ta. Të. të gjithë këta njerëzë, si kurse ka unë ima maliku, min kullin ju këthu, wa jurad, nga gjithë do kosh për njerëzve, diçka miret, e diçka braktisët dhe lihet. Illa sahi behad elqabrë,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 Këse kjo është zotëri ju, i kejt me vlanave, e i kejt imamve, aja është prisit e gjithve që përtekën e më pytë. Allahu dhe në mas mire. Uh, kemi një pytje të të reinkuadrojmë. Uh, nuk e dhja kemi në lidhje, apo jo? Po. Salam alaikum, hot. Aleikum salam, ratullah. Urna. Disha më të bo një pytje, kom valli undër. Po. Po.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 Nuk no, tani mirë. Jo no, tani mirë. Wallahi që rënqitja e trupit mund të shkaktohet nga shumë sebepe. Nga ndonjëri subhanallahu që po ndodh një rast edhe i rënqitje të trupit, për shkak se është prekës, është është emocional, është, do të thot, nga ndonjë komunitet e të mirës ose shosë ndikimi i kësaj të mirë, një fare emocioni e përshkon se ka pasur si do të bëhet mirë, e vjen rënqitja. Alhambra janë shonë kohë të kështuse, sh nuk ka diçka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 si po e pritet katër qie thme sapo zgjat, aka pasoja e tjera, aka ndikimi i tjerë e që pastaj me pas mundsi me, me, me, me dhonë ndeni për gjë të tjera. Po mezi merran qie thme edhe që në kodë të çarçësuese, elhamduna chellahu pe amunson me bu mir. Allah i ashtov mirësit atij dhe të gjithë atyre bamirë që bojnë mir. Dhe Allahu i shtov bamirsa që bojnë mir. Kjo është harimat. Me ta munsua Allahu me bu mir. E bëjë në xhami musliman ve me, me bu mir. TVB kta të, të vejavë yatimeve, njerëve me me me me nevojat e ndrushma me u bomir. Wallahi kjo është hajm. Kjo është hajm. Nëse rënqit e thash është një ngadian një, një, një të parshkoni në emocione, në ndjenjë që nuk e ken kontroll të fortë. Nuk e ke kontroll të fortë dhe nuk më ne që mund, a do nuk mendoj se duhet më qendrimi i shqetësim serioz eh dini me këtë çështje. Po çuse ka tëra implikime, ka tëra probleme të caktuara të tjerë, atëra për çdo situatë dhe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 Uh, surën është mirë me emësu. Qyrës dhe që e ki ma letë, që është ka ma mirë. Por në qovë se ke mundësi me emësu, duke e ledzu, atërë kjo është ma mirë se me e ndëgju. Përshkak se duke e ledzu, adhuran Allah unë gjëllë lehu ala, me lezim në kuran, edhe me sy, edhe me vesh, edhe me guj. Nga se këto, dhe tëtë, e ledzon, e she, edhe ndëgjan. Ndërsa kër e mësën, duke e ndëgjuar, atër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 Allahu darë sukses ty dhe gjithëmive tjërë që përpjekin me mësun nga Korani. Allahu në e bëf mitë hafuzlar nga ta që e dinë Korani përmendërsh, por që kjo zënje përmendërsh e Koranit reflektohet në moralin, në sielin dhe në praktikin e tyre në përgjithësijit. Ur në? Salamu alaikum. Aleykumus salamu alaqatulloh. Dhe shumë alaqatullohi në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t pastoj po no. të them atë që kam, vetëm 2 3 gjendon këmbën e vetë. Për shkakun e vonë të universiteti. Në nuk po dashtoj lidhja si duket. Nuk e dia kemi të tre telefonat si duket. Do të thonë nëse në Kuadror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 Ka ndë një telefonat tjetër duke prit e nënkuadruen. Urna. Salamu alim. Aleikum salamu sula. Urna ula, urna, urna ula njërë. Dreshta e biti, Livje, <tis> me gjakë zonësi, për gratë. Me zonë gjakë gratë? A o është të <tis> lejusht me Po, po e qartë e qartë. Ti me i dhonë gjak rusë. Ti me i dhonë gjak rusë tonë? Po e qartë e qartë, e qartë e qartë, e po. qartë e qartë. Se si duke telefonata bëtë nga telefonen mobil, e kondërë pengjes në rjetë. Se qoftë aje që rritë e me kuptuashtë, a leo e burri me i dhonë gjak grua se ti. Fetarisht nuk kondërë një pengjesë, do të tëtë, në qufës i gruja është në gjendje,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 por është në Kopenges aspekti në aspektin mjedisnal. Nëse në shkurtojmë në aspektin mjedisnal, Kopengiesa do shkaktojnë dëmë, atë për shkak të dëmëve që shkaktohet edhe fotarësh ndalohet. Andaj vlerësimi mbetet uh, mjegbe që ta vlersojnë, ne që në Kopenges nuk, nuk prish punë. Në kuadrimin e tretë në fundit të personte, ku është akoma një bonisë që jam, të cilë ka anë i iblisin e sinë anë shoqërimën malaset, ndërkohë ankor Allah e, e, e, e urdhëroi Melaqët me në Heron Sejtë, pra dhe jimin Alej Selatë. E qartë, e qartë. Al Aleykum, selam alaikum. Alejkum selatë, lorë e këtu. Iblisi nuk ka qenë iblis në atë kohë. Ka qenë kriesë Allah, gjinn. Apo, ka qenë adhruasi Allah, të mandua. Ande Allah ja ka mundësuar e ka ndërru që tjetë në shëqrinë i Melaikeve. Apo, që aj të mësën nga Melaike të adhurimin, tjetë afrë Allah të zë gjellë, që të bëtë pres i lojtë të ti të gjindhëve për të mirë. Por ajë, fatë ke të gjithë, e ke qëpërdori këtë afërsi, dhe e ke qëpërdori këtë mundësi, dhe u rebelua, u të regu me ndjema, dhe Allah u gjallaj e refuzoj nga, e refuzoj nga mshira e ti dhe e malkoj dhe e mëllkoj dhe në ditë në gjukimin atë, dhe të gjithë pasuës e ti që ndjekin dhe në ditë në fundë të kësaj bote. Dhe si kur që e paralelor që e gondëruar, kjo është të telefonat e fundit p